Prasante, dhe në antrasante do ta perfizoj apo do ta përmbyll apo do ta rumbullaksoj tërë Ramazonin me prezantimin e tij në studio. Spesialisht dijeve se jakt Ramazonit i që më vete bosh në disa emisione ku Jacob Rendiasipi përfaqësoni në Solé. Është kapasmusi që të marr pjesë në studio, dha ti për të djegur të djozë. Prasonte është pasonte që dje do ta koncluzojmë me Jacob Rendiasipin e njëtë dhe pyetje të çën aktuale dhe më vlerë ashtu si pasku shpresojmë. Hoje është në studio dhe pas disa çastëve pasi të kemi në televizion të sonte në studio që mi musafiri ho Jacob Rendiasipin. Faleminderit nga <shatikela> shancë succan eti sende të prezantojnë studio këtë program me gatë mision të arumbullafshëm gjithë Ramadanin e njëjtë gatë Ramadanit të dië misione kimbetor bosh dëgjuesve në rubrikën pyetje përgjigje pasi që po ndajë shëndetore sa pas misione të marë pjesë për inshallah sonte zakon me gazetil telefoni on 876 për i presin e mirë të ardh të thosh interesuar në studio ju faleminderit assalamu alaykum wa rahmatullahi <rando> wa barakatuh wa auzu billahi minash shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Falem ndaj të gjithë të mive, çamëtum për Allahun xhallaluhu, për shëndetit ora të përzemërt të azotrisë së dashur Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjisë të tij dhe shokëve të sinqertishin kohën e tij. Në mënyrë të njëjtën kohë, përshëndetje me fjalën e Allahut xhallaluhu, dëgjuesat të gjitha dëgjuesit tonë të kësaj radioaktive, vale vetradiovalos. I dëshirojmë që Allahu xhallaluhu xhallashanu Ramazanin prit parazit deri vitën e fundit të Pranon në katë nëntë send katë nëntë mallë katë nëntë bayramit edhe në të njëjtën kohë gjithë besimtarve anë e manë botës në pëlljësi, populatës tonë, shqiptarve në veçanti, e në veçantinë në ngushtë, dhe gjithë dhe radu dhe albanës, jo bojmë përhajrë në këtë moment, bajramin e mathë, fitrë bajramin, duke e lutë Allahu në gjëllë gjeralu që i Ramazanin, i badetët, fitrat, dhe qatin, dhe mosh, edhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Le jamë litertinë këpërnua nganjë djiosën anë ime. 40 mm siun dukapi u cektu. Asalamu <laughs> alaykum, reda senderuar era dalbanas ju pashën tesiu edhe hoj Jakup Asipin. Jam dëgjuar se anë ime le kam 10 vëçe për hojën e ndërruar. Por njërivon e dekor son se duhet kanë duar juri det nganjë Yasin në mendjes, çuhet dua ja istirahet të vërtet e apo jo. Djiosën e ndëruar këjo nuk ka bardh në Islam. Ne kemi një hadith ku Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na të ikrõ mauta kum Yasin në nyatë të dhëgur veu jasini mirpo oksi rregulla 7 10 3 13 140 ksi rregulla islam nuk ka ti je lir tiklesh 40 jasina por jo me emën ti je lir klesh më shumë se 40 klesh më pak se 40 allah xhalla jelan ka vullti bosh po kem ska lidh jasmash në tasme flokut as në mishin as bazjan në vaz në islam kjo ksi bazan ka presen se ti ju se njerëz të knajmë për gjëjen kurse pyetja dite kse djuse po ash është në selamazani fiban me një shtepit tuaj ku asht i detyruar të si jap fitre apo fitrat i pad nat vend ku ka qen ko apo kur ia fitrat do thot shtëpis fitra i pad nat vend ku e lëndon shtëra mazanitave ku je prej as shtëpi e pika e ajo qi kechen dit nat ku e ke figura mazarin në shtëpinë u ajo nuk e luan islam as rol dhe më fuqson kam vëletje për disa njerëz që pyesin për kësë dinin apo sa ti në duat të sem çmosha në mos, që anë, mos mundi mundi post për të shpjeguar këtë pyetje inshallah do dëgjosen gat punëra për gjithmonë kanë të qartë dhe krijetmo ponëse vazhdon prapë, ty sesin na do të vazhdojmë prapë, do të vazhdojmë poshtë skalë se gjithmonë njerëzve ju kemi bërë. Ja ta keshim përgjigjjes për ndërgjënin. E ka procesi sikë që nesër pa të drejtës për tash është shkëputur nga rrugë. Alea vini në nyë apo jo? Po, jo, çfarë vini, ja çfarë kemi. Po domuni çelëbi që kam të shpërndarë. 42.000 dollarë, malë malë këtu. Veçorëti për banomën. Vetëkujdesmani në anë. Ha pra ne e pas ndjenë gjithashtu që kupi përgjithë. Allahu qepte. Po mund të thonë ne, ne selamosim marrëveshje, paske është vëzhgjuar edhe ju se udhëzimet e natyrës janë të shëndoshë. Ona. Ona nganjë herë prosperitetin e hojë për hija ashmata, në 2000. Per hajlerin e të gjithë të përgjithshëm, po midisë së shëgërave të bashëm, ja pana. Ju falemënderojmë për bashkimin e tuaj. Selamuleikum. Ju pra shpresoj të shëndër me dhoni për prosperitetin e hojës së ri për xhailin e cil ia shtash mentalisht në botë un por hoj rezën nuk kam as gjë të them sonte, masi ka kjo pyetje që tonë për sfarë e faleminderit dëgjuesin për respektin edhe me Hajr Bayramin atij dhe gjithë besimtarëve. Ëh Hoj Reza është një drandafil i bukur, i mbjellur në bashën më të bukur. Besoj se është çarsumë. Kurse ne momentalisht kemi pyetje në studio, nuk kemi dëgjues në linj, por nëse hoje keni dësh të stonë apo disq lidh për me gjithë Ramadanin fjalë shton. Un Si individ prej individve spari, spari sajnit kënashin e radio albanan Unë si unë, mik i kësaj radioaktive valeve këto Ma i shpeshti prej shokve Ndo shte edhe i vetë min kone fundit Por mendoj se shokot ta shmo i kanë pun të qarta Se këto duhet të grumullohemi Si në radio të qeda dhe këto Ashtu mendoj se në armurive të vjen inshallah Me i zinallahu zhele gjeralu Unë jam teper i knoqër e, Jam i knoqër më se shumëti me nivelin e pyjtjeve Por shka këte kër janë bërë radio të privatë në fillim kur kanisë dollarat më sqeju pyetën çelësimi që duheli matulë e tash çdo emision e, i kanë vërejtë të mia këtu kam shënimet të mija. e mia jo vërejtë po i kam shënimet e mia edhe i kam çndrimët e mia se çdo emision që vjen emision pas emisioni pyet jet vjen ju ne vizu ma buka dhe vintu kanalizu ma mirë edhe janë më skencore këto janë më matkanç me parateci për jigjet për shkak se ne a jemi të interesuar shumë çimos këtë pyetje për shemb pa kuptim Ja më centrasu u shom masket pyje me pesht lejt po të ket pyje të prej të cilëve mirat msim, të mësim. ket pyje prej të cilëve dohat për mirësinë në rradhat e trejve të rrejavë, në rradhat e mëanshme për shembull edhe në kohën e fundit mua Anena ashtu skupona. Domethënë ne jam shumë shumë i kënaqur edhe nuk poim shefë atë që e kam zemër se para dëgjuesve mi nuk e kam madet më mshehas gjò. Unia mi kënaqur për honorin në respektit edhe për honorin e nderit që e kanë rënia. Edhe kam dëshirën që ata të vinë drejt për drejti para zerë se unë kam një respect shumë të madhë dhe kam nderin që muka, më ka zoti, po zotit të mundër që edhe unë në radhën o gjallarve të jemi njeni kreative që mundi që më afroj një kuptim të një ajetit, një kuptim të një hadisit, një mesele që në espodensis të fëkit e, islam, një, një gjoha historike për shemë dhe po ashtë do qohëm për e pyjtjeve që vinë që përgjigjën këtë fatë kam pasun edhe me këta jam shumik nachur edhe me ndoj se njërdit me janë të këneva qëra dhe dhe të ju premtojmë se dhe njësa jemi mirë dhe njësa jemi në kamë, dhe të ju shërvejmë me sinceritet, dhe të ju spjegojmë me sinceritet, dhe të afrojmë atë e që e dimë, edhe dhe të mundohëm i shdo dit me ditë ma shumë se sa dimë dhe i shtimë që është disponim ju e dhe Reda Albanës, këse tash në radhë do të të themi disponim të të nda jush si redakci, pra redakci Reda red Albanës shumë e disponuar dhe ju falemdron përstë të i për begatimin e prakëm meve. E përsa i përketë të gjuzë, atë alet deklaron dhe gjatë misionin. Unë i falemdrej burat që i përnuin në këtë radio në këtë radio në i falemdrej më të pa mas, që në spari atë mendoj se për orët që ne kan e kanë falë neve për mjës p jan të paplështshme, janë të paplështshme, pa ne nuk mund ta kompenzojmë asgjë, ndërën e burrave të kësaj radio që ne kanë bën, nuk mund me të ta kompenzojmë asgjë, për shkak se ato mund si kompenzimit nuk i kemi, për këso e kemi, po këto thjesht e thonë, kërkojmë në fund që në këtë ditë të mramë në këtë natë fundit Amazoni, një zveti, të Amazoni, ja lolë që me zverit ta kemi, ta kemi një respekt me zverit, sikush që e kemë dhe ta vazhdojmë ashtu, se faktikisht nuk mund të paguojtaj ato që e bën radion e Albonë për shemb 3 orë në ka dhënë si fir or disa or mazdarke për natë edhe në natë. Niftar ashtu ë taseta e dersit e 100 metra bazan u transmetua dhe patën fat që kanë dëgjuar në një numër shumë i madh i popullatës të shqiptarë anë mal, popullatës të muslimane, alemane dhe un mendoj se ne atë që mundëm ta japim me dham, atë që ishin në fuqitë tona, ajo ajo që ishte në mundësitë tona të rëndonta në mundësitë tona modeste Unë mundum që t'ja s'pjegu e mjërëzve, t'ashtë, inshallah, ato, kanë konsideratët e veta, i kanë mendimet e veta, mirë pa unë e kam edhe një dëshirë, së kur qëka kam pasë në gjami, ju thashtë ditën e rubrikës përgjigjeve në gjami tonë, faktikisht ishte gja, jo? qi tivani fëjet po njëjtën kohë tivani vërejtjet e juaja edhe kemi dëshirën që edhe jam të jom nëpërmjet radios në asaj drejtpërdrejtë vërejtjeve se nëpër kritikave edhe për vërejtjeve që na japin populli ne na përmirësohemi a drejtpërdrejtë për shumë jemi të interesuar për përmirësim për përmirësim nëse kemi gabime të lëshuara kemi gabime ndoshta që se kemi pasë kemi gabuar kemi gabime që në islam e kanë emrin këmbërrshitje për shembull arabish i thon Zellat kanë këmbërrshitje edhe në Këto janë, këto nuk mund më i përmirësua punën tregut tjetri. Jan disa gabime, e pamundura është ta shiftoj vetë kë gaboj. Por këtëre është, për shembull, kam një shembull të vogël me një lojë prej lojërave që luajë njerëzit, as loja shajë sumë një orë. Kur kapën di vetë lojëshato, i boin disa gabime, po ai thërriti papëanosh, ai isha më mirë se ku po gabojnë. Pra ai thoin karihara kush siçontu që luajë alun më mirë këto. Jo, ato diçi luajnë mirë, po ai qëllin përmone ka kohë më u koncentruar më pak ku po gabojnë. E vëta është që si gabime në ndodhën e dhe neve, kemi dëshirën që ato që janë manë është, popullatat gjemate jonë që nëndëgjojnë të rritë, pleqët të rejë, vajzat gjemë, nëzonsa, profesora, njërës të shkëntës, mësuës të nëzonsëve tonë, mësuës të bive tonë që nëjë mësojnë, Gorëjeta vetë jami shumë shumë të interesuar në ai përcjell ashtu që na të përmisojmë ditë më mirë se jemi shumë të interesuar për përmesionin. Katër rast ndjollsit pra janë ana pala tre cilat mund na përmisojë. Sa ashtu. Edhe ja një herit pra ne ja funket rast edhe është shumë mirë që përmisojmë. Cilat si kemi dëgjuar në Alenton. Alo kush na pa? Alo, membranova, para ti të tashë azi ze rekomandosh? Ju përshëndes mi sahere. Sa do të ishte më tepë atë telefonin? Kandiduar për 18990 që të dishim të çitet. Para i starit në ditë të një zetë të Ramadani dhe tëri në ditën e mbrantë të ti, ka lënë të rëko në Gjami duke lutur i bader dhe duke në nduar në maverin në Allahut, dhe në shanuhu, vetëm për nëndërimin abdesit dhe kryrën e në vojës të dalin për Gjami. Dhe ka në duke të e dhe vitëma anaj dhe lënë me së leon ka bërë këti itikaf. Në qëtitin tona për në fshatra tona, a ka si loj njerës që të pëllit bëni itikaf. M Ah, kjo është arte sota... kartë këta. Po po pyet jashtë me qartë, a keni dëgjuar se çton ajo? Jo, vetëm se u pashë ndaj atësh atë dragonin magjar. Po i falenderoj për ndihmën tuaj të mirë. Pra ishte fjala për tikafin dhe ka rrethin ton në përshatra, por nuk më anov se ka mur pjesë di kush negativadet për ndër të çunat me fialtë të namësla. Kësh i ibadet shumë i mirë të cilësh shoshron algjerimi është i përcaktuar mund bëhet në kopas kohe parësh i përcaktuar shumë bukur në veprimin e Rasullallahit 20 ditët e fundit të Ramazanit në xhaminë e Bashsi e Çeki dëgjuesi nderuar, mu ashtu, ë, un tash nuk kam një përgjigje se a ka bëjë dikush në xhamia të rrethin e së qytetit, por shkarsë nuk jam për këtë të informuar se dikush po vepron kështu, un kam dëgjuar se kohë më parë në xhaminë e Komalovs ka bëjë dikush në Xhaji, ë, në Xhiplake dhe Xhalla, sot e një faqe sa tin, Allah ja paguaft në ndjejë ka bó, mirë po tash në këtë kohë nuk e di se a ka bó diku që e dikam, qytet edhe na përkatunde. Unë e di vetëm një gjë, çak c'è un giamiento, nuk ka as angazhuar dikush aty kolegjëra jon, nuk ka nuk ka angazhuar kush. Për katani jo pra i grovën pyeti në Ramazan. ë ka jis me Ramazan lidhati në telefon në shtëpi privat, mbyti se aka mundiçi që un't vaje ti kafë në Romën time vetë ditët e fundit të Ramazanit edhe si ta ket vepruar atë Allahu xhalla hilal ia pagoft. Ështe interesuar shumë, po ishte interesuar që në dhomën e vet këtë etavanë do In si ta ha ja munden si në Shërbiniers të shtëpisë. Inshallah se ta ketë vepruar këta, Allahu xhellahu zelalu ia pagof, inshallah. Sidokë është kemi dëgjuas në linjë, po nuk kemi, ja, skemi dëgjuas në linjë. Kurse ne pra pyqën që ta para shohim çelëfshtisht se çfarë keni të thoni për gjithë Ramazanin, kështu tash në fund të emisionit vetona. Cërim si lakfim. Ai po e tonë për një pyetje, një pyetje çeta do ju kemi falje, po. Ju montazhoni tash. Un Kam qenë me një mënirë prej mënirëave në këtë Ramazan i përfasuar, me freskimin, jëj përfasuar në, në, në realitet i knachur, po ashtu edhe e kam pritë. Mirë pa ajo ka dojnë të unë, si pas me e shumë më bukur se sa e kam pritë. Shumë më bukur se sa e kam pritë. Unë jam i, i, i fascinuar me, me nivelin e ndëgjimit të ligjeratave në këtë mujtë Ramazan i në gjamiën tonë për shemblë. Unë jam te për i knachur me numërin e prezencës të mësafirëve në gjamiën tonë, e kam pjohet në tashë për tashë për gjamiën ku kemi ligjeru. Jam shumë shumë i knoqër me prezencën e njerëzve dë vendit, edhe jam i knoqër teper me prezencën e njerëzve mësafirë prej gjitha onëve. E, ajo që në godit ke në zemër nga ona pozitive, ishte ajo ardhe ative mësafirëve prej së largu, për shemblë kemi pasë, ndoshta një ditë pas po, një dite që jo, pra Tetovë musafir me Kerra grup e mas grup e kemi pas me safir prej Skupirit Kerra e Kerra kemi pas after after bus musafir brej Skupinë jeratë të tona kemi pas me safir Rafines në xhami tash e kam fjalën për po pra, thon për xhamin ton mirë po nëpërmjet shokëve që kemi ndaj masarivia ve Ramazan kemi shkuar shtakatun kemi pirë çaj me shok me xhallar të gjithë xhallarët që kemi ndaj nda kanë treguese në çdo xhami ka pas freskim të atash ka pas freskim ka pas hafje veshit të të mall Fjallës Allah, u Gjellegjerallu, dhe fjallës Rasulullah, itarës së të sëra. Këta kemi mund me vërrejtë dhe në përmet e misioneve, se sa njështë dhët janë të interesuar për këtë ferët të dashur. Dhe prej hoxalarëve që kemi taku në Ramazan, jashtë të Republikës Meqedonijës, një numëria i ma, po kemi takuar, në kanë tregu se dhe në rathinë të qera, është shumë mirë, për shemblë kemi taku hoqë prej komunës Gjilarit, kemi Elementarë janë bazët Bërë janë bazëmentat më të trashat Të kësaj fejë gjemi në Edhe kam dëshirë në shirinia jo Në këto bazët orientohet edhe të vazhdo në rrugën Një shazë pra dhe të në shazë Si doket qemi edhe një dhe gjëvës në linjë Ale, ale, ob nani Selam aleykum Ale, kom, selam, ram të ba I përshëndes në vdani, angrekom, alo Po, me dhane A të ve, hodja kupe, për dhe mësiste Edhe, vajë që dhe shneb e madhe të fitër Bajranit njerit i farënderonim shumë për mundin që e ka vanë njët këti muaj dhe i dëshiroj shëndet të plos për këspari dhe nëse ka musin një përshëndetje dhe një të afizet e përshatës të përsham po, inshallah janë duke në rëndi juarën e dhe dhe në sigurit i përnë atë përshëndetje të uem përshëndet për të mërësisho, Gjakupen e da e pra të rjamë e da e Aleikum salaam. Aleikum salaam. Ju s'andëruar në përshëndetje, më do të urojm po ashtu fitër bajramin. Kemi dëshirën që Allahu q.d.h. për tërheqë edhe gjithë dëgjuesve dhe dëgjuesve drama zarën Kabul Taliban. Hafizave inshallah përshëndetja juaj, ju arrin slluçhanat që keni ju dëshirën. Allahu xhalla xalalu li shano qayat juve për neve për ju inshallah qoftë i kënaqur edhe për neve edhe për ju ibadetit ban kabull inshallah duajat, lutjet i kemi vërt shënjani qetë me lut. Por i kemi bash me lut për neve qetë, kështu që inshallah me zinallahu xhalla xh do javë vendre vërtet. Hoqë, ne ndërvarhje me nëpërmes të telefonit ton gjatë emisioneve gjatë emisionit të ndërshmekimit të mpar dhe kemi vërejtur se një pjesë më e madhe intelektualëve janë interesuar, kanë parashtryqyçë gjatë emisionit tuaj ku kanë kontakti kontakti me tonë në studio, por ju si hocë sa që i muita vëreni një gjë të tillë se sa intelektualët kanë filluar që rejtë në zamis, e të tirejnë xhamizë, që njëri ti bashkëngjitet masës, sa janë pjesë jashtë jonsa. ë uh, intelektualët ton duon pikës parit të thëjme atë që bajmë në shpirët me vetë i se kemi ndaj atyre respektin e veçënë. Kemi respektin e veçënë në dhe mbasë këti respektin rime dhe qëndrojme. Duhë pranuni gjaza ato vinë prej një sistemi i cili për, për shkurët e emrin e kishtë e të merë. A i nuk kishtë e sistemi, ishtë e një të merë. A i sistemi u përzim të njerit edhe në punë shpirëtronë që kishtë të dëshirë të bajë. A i edhe ndalënte njeriu nga zhajrimi i Ramazanit me më një mënyrë prej mënierave që shem ndalonte ai, po sheqart na nuk kemi kohë ajë të shpjegojmë detajisht. Ai ndalënte njeriu pse faltë namosit, nuk e ndalonte në mën atë mënyrë ndalu po e njochmonte deri në atë mënyrë saqë ai vet u dorëzët largova për mos beqen ndëshmuar. Falë kësaj zgjati shumë kohë, edhe është as gatë, është zgjat shumë kohë, shumë kohë dorëshrim. A është mua e cila zgjat shumë kohë te li person, menduar se nuk sheronte për nimet. Dashar dashën mendim nga nkë, nga nkë, 5 vite ka 5 vite un nuk jam duke u gut për shemb 50 vite ka qenë ajo ajo mije gulla çezez por po shemoj nuk gutem që për 5 vite të basho çdo gjò ne vend ne vend e, e vet, po është realitet pra realiteteve sintelektuale si ton janë të liruar nga disa gjërat për e të cilat sishin tu hujtata në kohën e vet edhe uishmi na për disa pun të tonat kohën ton ja un për shemb ja them një jam me respekt ne gjëratet e mia nako ne ish sistemit nuk rezervova asnjë herë për ta thonë atë që kisha më thon. Asnjëherë skam çend rezervon. Mirpo unë keta e famë me krenari e tham. Mirpo unë ata më në çetër gjose shumë herë e u, e përdorëm mënyrën më të lartë të alegorisë për ta kuptuar njerëzit çka po doim me u thon. Pra çe, edhe ndër pas më çën prap të ngushtuar me ju. Edhe keta duhet pranuar se që më çën. Se u dështe me afruani punë për ta kuptuar popullata deri në fundin e katunit. Tani do të them mirë nasekim Milan më në fund. Tash nuk ju thojmë kështu, tash ja afrojmë xhamimrena do i thojmë mirë Çto pra, ata kanë vujit, kanë pas problemet e veta, kanë pas galet e veta, me një mënyrë ne aj kemi pas galitet ona me një mënyrë. Pra, ato pak janë liru tash prej disa punëve edhe na pak kemi liruar prej disa punëve, si mos të kenë arrit ato për shembull deri te i intelektuali fundit me ardhmë xhami. Në ato dollarë mos kemi arrit deri te fundi me i bën këto fundet jo, as ato s'kan arrit të ketë këto funde të lindjes që më arriti të ketë këto funde. Po, pra, së bashku, ne edhe të gjizë intelektualet, po anë intelektuale jemi duke haes për para, jemi duke ha drit arën ton për ta cilën Jemi të angazhuar, jemi duke shkuar ka ajo se në një ditë prit ditëve edhe ata shumë afër do të mjelin edhe do të korren të gjithë me një ar. Kështu pra, ne shpjegojmë. Mirë, pas së të cilës kemi prapë djegus në edhe më thuaj çaj vazhdojmë me disa pijkë këto tonat, për shembull, nëse si radaktikemi kuptuar e kemi vërejtur se ligjerrat kanë qenë të nivelit pasi që vet djegusit janë inkuadruar dhe kanë çfare ligjë të tjera se ligjerrat kanë qenë në një flaskë të sor. Jo vetë s'uaj desko, dhe si ka të përgatitur juaj për këtë digjerata. Pasi çoj ocasiion me sigurinë e mundi më forsa që ne mund të vini përpificu që ti bëjmë tatë në veril çajin çemët Ramazanit edhe për anë bashar. Po shiqoni për ta përgatitur një digjerat e cila s'paku ban peshkencore. Unë turblo nd fam, famse çka duhet bën, da për shkak se duhet bën shumë. Edhe kurse kam për qëllim kështu të rregoj se sa punohet, po unë sa punoj për një herë për një punkt tas i soi më por më të voglën po e them atë më më e vogla çka është po e them më të më e sot po e them më së herë baza rranja përgatitës ndërgjëratës tatil fillon çish prej ditëve të studimit fillon çish prej ditëve të shkollës mesme në për shemb në shkollën e mesme fetare xhikë krik fillon i ka rranjet në fakultet ku ku studion banka sa që nëse vagu tentuar të marrë doktorit tan, saqë marr para materialit Së? doktorit tan për shembull, shkencës, atje i ka rronjet. Se nëse un për shembull, jetoj i habitor, gjatë studimeve dalë veçora pesë vjeçore sa sazgat ajo, un edhe tash edhe më të turbukam mendja për ta përgatitur lehrash shkencore në shtëpi e kanë pamundur. Këto baza të kthehen atje. Sa ka që jeni i një i nivnejzve i freskët para profesorit vet, para hoçësve vet, kur janë bosht fsqime detaj, kur janë vë baza sa ka që na gje i freskët, prej ajë filloj. Edhas ul sa kam çenat, nuk s'ka nevojë, përkurdhja, unë e di sa kam çen. Imramin rreshtin e, imrami e shokëve mi. I fundit në rreshtin e shoktë shokëve mi. Edhe për kësaj se e di dor si kjo ishte e vërtetë. Shoktë meshin gjithmonë para meje. Ato i sinjëzmojnë me sinqerëson. Ata i sinjëzmojnë marditur. Ato i sinjëzmojnë <të> ma, ma unë i pjeçato kjo çdo se çka ka kuptimin. Se unë e di jetën tim, unë i pjeçato shpesh kjo çka ka kuptimin. Para shkallë ato ishin shumë freskata, ato ishin shumë më të mirë në rata edhe në notat e veta Manfredishin shumë më të mirë se unë. Mirë, po nuk kemi pushu. Allahin, Allah e Allah Zoti i ka dashur, nuk kemi pushu. Unë kam bërë disa lexim me pas fakultetit, kam bërë disa punë që kam dashur i bova vetë. Këtu atë për e thëmë, për shembol, për një më të vogël të them, për shembull për në ligjrat. Ktu tash, ligjrat e jumë janë përgatitën pas dorë në javën e leximit për shembull i bëj, për ta bënë ligjrat ditën e xumë. Për për ditën e xumën mbrëmje, ditën e trembit mbrëmje deri ditën e jetë mbrëmje ë nuk kam dalë dënë herë që kam dalë më bën ligjrat pa i bën pasotor lezim. Qet nuk e kam niyet më ja leju vetvetes as në harë, kështu do të vazhdoj inshallah derisa të mundem të vazhdoj kështu. Jemë lodh bund, po Allahu i Madh na nuk e humb shpresën nga jashtë herë. Ramazan njeriu nuk ka kokë, keta më bën. Njeriu nuk ka kokë Ramazan më lezu pasotor ndite për ta marrë ligjrat. Për shkak se dita nuk i ka pasotor, ai ka më ligjëruar sot në qenin, për shembull ka më ligjëruar prapë nesër në qenin po unë që isha i lirë që di vite vetë me në ligjerat, në qini, po unë e njëzët vite kanë boj ligjeratat dhe arën dite, e nuk ka ko, por me, me, me lezut azotor. E këto punë nga shka bojmë pra? Këto punë nga i daktisim në vitë. Ishtë përndaj, kështu. Mërëna vitit, ku i deshohëmi 4 mujt për Ramazanin, se Ramazanin po vjebë, edhe këto janë ato rrugët, shkurta që unë i kapi, për shemblë, për t'i bo në legjeratat e niveli që i kanë bo, për t'i bo në legjeratat e niveli. Edhe sa kanë qena sa të nivelit, unë qëtë është nuk du mu përzi, popullata i kanë dëgju, gjëmatrion i kanë dëgju, dërinia i kanë dëgju, unë kanë pasë obligim me i bo, sa ma mirë, kanë pasë obligim me i bo, sa ma afara saj që ke kemi bo, e, ne mën t'allau gjëllë gjëralu, uçdo fjale folën, Këndëshjeën inshallah për i neves, sigurisht ligjratat edhe Ramazanin edhe ibadeta ti pranon këtë inshallah. Inshallah. Ne jam vërtet e përmbushur më arsë se ju keni qenë me shëndet shumë edhe më sa ju kanë kënguar që që ti pranëti ligjrat. Ëh ora Mavon, përkëdë. Mirë, pravate të tanë kodëm dëguesi, i cili janë duke na pritur jashtë corner-it. Allahu qusna pacitë. Allahu yalla. Unë jam, unë. Ju po sende flaka që sende te Islamu, selam aleikum. Unë u lutem me shëndet, gjithashtu edhe Haji Jakob Efendi dhe këto novela festa ne bairamë po? dhe këto më të vërtetë gjatë katërmë javë ka kontributë me vetë me gjëratat e tija këto që e bëran tonte emisionin total po e këto pritje në kanale fakat mos i jepezi poezi poezi sepse nuk është e gjatë pasi që kimi emisionin e ku kë, e kuvizuar pra kanë unë që nuk është e gjatë kolali bukuria dritë Shkelqim shkëndie, i këndshën si lullë, a së për die, die dhe jetë, moralin të si dërësme, kjo është kurani, s'ku dole të di, i ri i fesë këtë përherë, e jam e rjerë, lullë e pavishku, arritin e ka të shëkuj, shpirtin të freskon, moralin të afocon, zëmen të kënaq, për sajle zën. Përë mere është shokë, Nëse mos rikoh, shpirti tënd freskë, edhe me dije pastroje. Më siguroheni shoqëtorëve, atëra për Allahu shpëlbel punën e qallat, e shohë në bëni po etë mapë. Ai fandal çon, falmendje orë beram me vlulë. Selam aleikum prana. Aleikum sala. Kujt jendrova ne biseduam derë më tani në studio, do të ta jeni lavdur, por nëse nuk jeni lavdur, vazhdo në më të çapë. Ja për shembull Dash jet namazan kimi pas nje numri i madh i xhamatish as nëpër xhamia të falet të ruj. Në veri rëftëori mos vem këto sa për xhamatin, por sida të mundi më si si, kët, na në që, tjë tjë tjë mënërën, që mënërën, në gjithë, të, si do të mundin xhallarët, për gjesi popullit të ruj këtë këtë numër në xhami. Që lash rroga më mirë tim mos humbë këtu numrin nga xhamia. Ço se ti ai mundon besoj se gjellë besën të ta sigur. A është ndarshme, a është kërkuar, që popullit arun këtu në nivel më në në më mot. Mirë po më pyet muin Ramazanit. Me qënd se ai shndrohet në njëri që flet. Edhe më pyeta te pse më sem ditat e tua këto pun dohen muajin muajin e qerr nuk pun do. Unë di çka kishme na thon. Ai kishme na thon unë nuk i kam fajë qerrve muaj. Ne turdhojn ato ti tuboj njerëzit ti unë. Ki muaj i ka berë çetat e vetat pa mohushme. Ki muaj as begati, as kish mrekolli në vetvetiun e vet. Edhe faktikisht kush flet për dëngjëza vëncim të një fundës tre fundve në muajin e qerr, në Krasni me muajin e Ramazanit e ka kot. Ki ka bere qëtët e veta, ki të razënë me nxësë me nxësë me nxësë, bukë me volnetë sa ati 4 Ora 4 mxësë me nxësë me nxësë, bukë me volnetë, këta qëtë mujë së ne bojnë Kjo pi këto fillon Pre i këtu i të fillon në shdo gjon Ki e mad njerin qutë, mramje me nej, terin si firë, mësë me plipë se ka me nxësë si firë dhe ka me një në nesë Këtë qëtë mujë së ne bojnë këta Ki mujë Të razënë me nxësë si fir dhe me me me ninum me vullnet te imramit me fal peshvat me rregull se nuk e ka falin njeri nin vit keta pa vesh mujo Ramadan keta ki muj e largoj dire playeche me playeche me se ai jasht Ramadanit absolut smund te largohet prejative jasht shkova me bisede me njeri qi i pita tre tre kutia duhan per shembull shko bisede me ta mes me pi duhan para Ramadan ai ti kallzon 450 pes filozofi se ai nuk mundet me u largu prej asaj Ramadan zbese do fare para pun Ramazan, a i vehtë thotë në Ramazan mu sëm pijet në Ramazan, dhe honi kështu thotë, Ramazan sëm pijet, thotë në Ramazan sëm shkojnë menja Këta e të qëtri mujë së ne banë këtë punë, pra, nuk krasot, ashtë, kemi dëshiren, e kërkojmë për gjemotit, të arrujnë nivelin, të arrujnë nivelin e, prezentimit, nivelin e freskijes, nivelin e mëkamsijes në këtë Ramazan mirë, po, e, na së njëllëbojmë qërtë mujë Ramazan Së nevojim edhe muin e Xheval Ramazan për shembull, se jo bën muin Muharram Ramazan, atë duhet të di se asnjëherë zot bungu prediterave që ja vliq Allahu xhalla xhalla shanu, po muaj Ramazan ti ka. I ka brecë të vëta, për të cilat së një gjon që tren muin e dashta. Ai pa sa mifjal kështu në inshallah nuk prek mi. Skem për shkaq nuk prek po nuk nuk e ngrënçmohemi me vetveten e kam fjalën. Jas Ramazanit një oni pineve sen çohet me falsabaj i cili ja farzi ka udhërcakt. Në Ramazani farë 23 jatë të ravija nuk janë farë. Këta e ban Ramazani për shemblë, këta sënë e ban një qëtër muja, unë për shemblë një avuzorin jonit, me i thonë shtinë mujën që pohim praf kimi falë ka 23 jatë mazari këtë elbele. Sërëman, nëvesë Ramazani ke bëndë. Ramazani është më cëndinë dhe të vetio, gërave cëndë. është piku i jonë më i modhë dhe para shkakë ai ndajë në afterskone one next thing you know after Ramadan çfarë bësim shihët kanë video të, të njerëzve pas Ramadanit pas ditës së parë të Ramadanit pas ditës. Pa kavagën pa e mrekullit pa të padukshme un po pa du ta them tash si hoc se kur ku, ku, ku të bëhet 30 ditë Ramadan në 30 ditën e fundit duhet të pra ato rrezh dikusha më me qëllim që mos ta mshefi njerëzit mos gënjej. Kur bëhen 30 ditë Ramadan sikur sot prej mrenda njeriu fol me vetveten un për shembell e kam në Jakub e kam tani Jakub mrend s'ka flas me ta tani. A ja intuitë ai tapa jo. Apo e çet tash mrendsh bin e pes A hu bo bollë të thotë po, 3-2 dhë bëllu bo Nesër, ka me festu hunë në Nesër, nuk pisë ha ndrekë, hunë e zbëtë nëtë. Kësë zotë në. A i mërën shpë i thotë bëllu bo Amon. Sotë në këtë ditën e fundit. Zotë në arë Nesër, ndrekë, edhe këshirë sidëm dhërësh për para jëllën në. Kësë në ashtë këpëpunë, këra. Allahën kërën i kërëm këta e vërëtë tërën dajë ajë që më krijoi më tasin, pate frica. Oh. E, e, e, e spilet i rumbullaxor qenësit kur të bën 32 ndramazan, i rumbullaxor qenësit faktikisht e vajmrena prej mrena prej mrena flet sot jo u krimo, çka tash do të shkojmë rrugën tjetër. Ne me këtyç kemi edhe një vazdim pyqjesh, mirpo do të ndërrojmë sohazinë kur të na paraçi. Selam aleikum. Aleikum selam. Para të stabilë romanin, gjashtë. Po fadile, po jo. E, studiestaru për çendës nënë të jashtë ku këmine po synet të selamë selam aleikum. Aleikum selam. ا بتيليكي سافر طب بس حسب يصير في سبان قرح الناس آه كت كربان رمضان الاعياد تمام e dhe iskisa që tërë përësën e fadilën a ishte fadilën e ramon fadilën e ramon e ashtë gëgjus e e rejkët unë e si e di o e klitë se e rejkët me gjitha e misionet unë me ja përhajri kështu u rej fitër bajramin asra dhe soqeve të vetë anë rëthin edhe diri ku shkojnë valdër a di albonës edhe kemi dëshirën që ditë për vitë fadilën e ashtë të ndikërjen su të shka edona jo vetë në th për çmënin e çikës së banë në verilin e zemës të tekëmdishët për cilin është parashikimi juaj se ligjërat që janë batuar gjatë Ramazanit në radhën e albanë në zemën e subçarë në zemën e terapiçës sa dod kende kim të çmëtit që yeah. janë në atë atë pesh këso atë vlejë atë numër eh tashon do të fal do të flas fla nga një kënd tjetër këndojë eh uh, për ta mbajt popullin në kënd për ta për ta aplikuar populli ate që jenë dëgjonë për e ulemove. Ashtë një faktor shumë i bukur i reguluar me islamin, me qenë se ajo ashtë në vazhdim e sivor edhe populatë arre në kam, për shemblë sinceriteti i, i, i të i të të razuarit të ulemove të nejturit të atyre në kam, shërbimi atyve i sinqertë, të organizimi atyve i mirë. E, kjo shumë ndikon në mbajtjene peshes të kryrje së punve në fushën e zbatimit ku njërzit janë sirën të. Edhe Llodhja ulemave, llodhja e prisave, llodhja e largimit, mungesa këtë të ndikojnë te popullata se popullata do pris. Popullata do në këtë që i të kërkojë të thonë një klausë, i cili ka dëshirta kë të jithë një para vete. E i lumë aiçi janë shumë shëndetmir për ulemave, i lumë aiçi ka nuk nuk e mby një llodhje në shpejtë shpejt për shemb, si uosh ka kemi gjënë nikon tash, pa radhë kanë pyetje se sa të thartë për gjë që mavan në dhe me çështjen e shëndetit. Dolkurisha mirë me shëndet. Xhamatia më diln për shkak se këto janë 21 vite, maçi po liqjeroj. ë Kurisha mirë me shëndet. Pojsa pse nuk e kanë baur që një horç liqjeron për shembull 4 orë. Pse se kanë baurën e mësimit 4 orë, pse un kisha çeq liqjeroj 4 orë. Edhe nuk më sotshin fjalët asnjëherë, nuk më sotshin argumentat asnjëherë, nuk më sot se dëshira asnjëherë. Pojsa gjoliun që më faltera via në Gjermani për shembull kanë baurë liqerat ndreq, liqerat 100000. Ligeratë para jatsie, Ligeratë mas jatsie, edhe shumë punë qera, dhe i lusha mi falë të rabijë, dhe isha pëse 23 qatë, pëse mësjen 800% mëllë një mire qatë i fali. Edhe nuk e kisha... Së më thëjke shpirti, së më thëjke menja dërnjarë se unë dhe të lodëm dërnjarë, nuk më thëjke menja se unë dhe të ullëm dërnjarë, ja sa dhe jam në shond, 빌ëdat edhe jam më shumë ilodhët, shumë. Allahu i madh nuk e kem nuk e humbësen prej ati. Ëh tash teleligjrata po thon, unë po them pse të, të, të folim një orë për shembull duke an të ketë mundsi pak më pak. Kjo <gjë> që shëndeti jashtë shëndeti jashtë katastrofë është si gjajo. Kato shëndeti kishte fjalë tha me ditë, nuk e dinte se çë ndoshte se sa janë të pasur. Ai shëndeti kishte thon se di se ndoshte se sa është i pasur. Ja, pra kemi dhe gjëvës prapë në linjen tonë. Alo, kush nga e parësjet? Alo, selamu alikum. Alekum selam, marum të Allah. Të ne të të të në Valbena? Por, në Në Valbena. Vë dhe shte një piqe. Por, në Në Valbena. Dhe shte pjesë hedhëm se në të një më ditë duhet në filu të një agjeru 6 dëtë përëm e zani. Po, për për që ashte qarta. A kimi të shtonë dhe shka? Ja, ashte në natë në mi. Natë në mi, Po nuk e ka një nuk ka as një ditë të taktruar me datë, por në muin i Shawal. Domethënë në muin i Zipohim, prej masneser tani na deri të kalojë muin i Shawal, të llo dita dush në muin i Shawal këta drejt në 6 dita, Rasullullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith ku shirin 30 ditë i faguon çdo një jam me 10, 300 edhe 6 ditë me Ramazani, çdo një jam me 10, 360 ditë total, 5 ditë i Kompromi, 365 ditë konsiderohet muaji i Ramazanit ditë rregjimit muaj viti ditë rregjimit axhirim. Sto. Kujojë Valdja, duhet ja mundet më zgjedh kur të ketë, kur të ketë dëshirë. Ha dgjoj si aka të çartash, ne propozojmë që ta bëjmë një pushim të shkurtër me një laj, pasi që jeni pa të logjikë. Sa problem. Se dështëm në studio më hoje apo vendi as hipën, shpresojmë se që ni pasur radio dorim pak, pasi që bëmë një pushim të shkurtër. Fundimisht kemi një dëgjues në linjë, apo kush apparejti? Selam aleikum. Aleikum selam Ramtoni. Riyadh al-Ramali. Unoni. E po sadasti u vjen sa fikën. Ço horai fit te te mall të fitë Baronit dhe vesë një përshëmbejtë që kisha këmë dëshirë që të gëni lutë për e përta që isha Zotë i është shërën sa më shpejtë që mësë këtë mund në lideratat të ti pashtu kësi kësaj ti i shërimi kësaj lutë që i bashkandit të rëpryndi dhe ta si lutë Zotë i që se më shpejtë të, të, të shërën dhe të këtë shërën më aksu lutë ka që viste thayu falem derit rriaj për konsideratat edhe dëshirat e juaj të mëdha. Allahu xhelal xelal u i pranon lutjet e mëdha për vllahun. Edhe nga studioja Radio Albanës na të gjithëve ju përshëndesim edhe kemi dëshirën ti ju kaloni mirë. Ju ja urojm vetëm bajramin juve në veçantë edhe gjithë popullatës që jeni aty, gjithë shoqatasit, shëqërisit që jeni duke ndënë ndërta me dikan apo në familje, kemi dëshirën që i Allahu dhamazarin ka vulë të avdha dëshirat e juve, inshallah, dëshirat familjare edhe ato shkollore, inshallah, mizan Allah ka kalonin. Amin. Selam alejkum. Aram selam. Gjithashtu para se të bisedojmë ne këtu, do të bëjmë pyetje që kemi një letër nga disa studentë, nga disa zgjistik Manos. Asalamu alaikum. Ne një jemi jonas dhe jonas nga Gimnaziumi Kumanios. Kam shpreh dëshirën që nëpërmjet kësaj lethre të përshëndes redakçin e Radio Albanës, punëtorët dhe posaçërisht hojën e kuptendisipin për kontributin e tij të paçojshëm dhe jemi mirënjohës për digjratat shkencore të cilat i kanë shpjeguar gjatë këtij muaji. Muslimanëshano që gjithse muslimanëve tua bëj kabull agjerimin e ibadetit, dhikrin dhe losim Allahu të gjithëshano që Mola Jakupi çellet soi vrimet e shumëta që i ka. Kemi dëshirën që sipas mundësive të vinë të kenë në vizitë në shkollën vetë Ligjeroj Dis rreth asaj pështka kemi nevojë. Selamulejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Pej të fani letrë nga dinëse Gjinovë të Manovës. Un un dhansite e gjimnazit të Komanovës Gocdelçev me siguri se për Gocdelçev flitet, për gjimnazin Gocdelçev flitet edhe intelektual të mësuesit, mësuesat të tan qi, profesorat qi japin sim të gjithë së bashku, nxënësit edhe nxënësat edhe sim dhonës të ti përshëndes, jam urroi të gjithëve në përgjithësi aty në atë objekt msimor Fitër Bajramin, elusallahu xalxheralshi xhagjërimin tja u banë Kabul e kam një kështu e kam një fjallë të postashme për gjimnazin në kësit gësit dërqevit për, për, për atë e kam dëgjurë për shkolla që i raspo di për me siguri ashtu ka qenë unë kam dëgjurë se në gjimnaz ka pas për shim në kohën e iftarit për qunat edhe për në zonësat që të bëjnë iftar në atë kohën e duvërt disa minuta Edhe kam dëshirën që t'ju them aty veçurisht njerëzve që kanë organizuar këtë guest catch book kur që të, të pamohushëm se për këtë kanë sevapet veçanta te Allahu xhëlal xëlaluhî dhe kanë konsiderata, ato do të ato do të paguhen shumë mirë ato mësuesit do të paguhen shumë mirë prej Allahu xhëlal xëlaluhî, ndonse vjen bënë mundin disa minuta të të ta bëjnë iftarin kënaqë dheu ma ia la ia la te zali te zali te funfali tekstualisht jam i lodhur rasullallahu salla selam ka thon qe me ka me vazhduar dhe ane na mirë nëse ja e haniftarin në kohën e parë domethën kur të bëhat ai mund të merret sate 19 me çindruara 19 me anguftar mirë për atë kohën e durian se vapet e sa se vapi kto këto mundsi e kan garantuar ato njerëz për gjëja saje kam dëshirën edhe unjit shkoj në gocë dallçi për shemb të vizitoj kur jam i lir edhe ta marr në gjerat në çdo sa organizohet po E, para sa i kam në jetën dëshir. Para sa i kam në dëshir se çunat tonë në gjimnaz ta angazhohen maksimalisht mos ta humbin kohën as në shkallat të binkon, shkollës, as të shtëpia, as në rrug. Ehm, sot që ja vjapin mosim ja vjapin të tjerat tikrin ato obligime me vullnet, edhe mos lënë djopa msuprë asaj që i japet, edhe më shumë se sa i japot në shkoll, ashtu si na për popullin tonë njerrim çuna dhe njerrim vasha, të cilët shkërtalizohen bukur, edhe ju tregojnë popullit qersë se na jemi atash që jemi, edhe nuk jemi atash kanë fton qersë jemi pra praksoj kam dëshirën që nxënësit e tonë janë shumë shumë të freskët në orët e mësimit, bota kalon shpejt, jeta ka, ditët që përrrheden shumë, shpejt katër vite për të çunin janë për çunin në avashat janë shumë shumë shumë pak. Edhe kështu që kur të më, kur të bindem se haqia ashtu skuq puna mirë, shumë me të tjerat të shkollës, me mësimet, me notat e mira, mos ketë katërsha a gje, mos ketë tresha a gje, se mos dishënjish moj jo ose jo, po kur të ndejoj se haqja radhiten peshet edhe unë e kam vullnetin shumë mar, më të marr më shkumë më majt në legjërata që e para çunave, edhe Këtoje jam shumë i etur, jam shumë i ëst që ndoshte do të ton jenë të shkencës, jenë djem të shkencës edhe qetëse person të skafshat. Shallallahu qbelson. Ne kemi edhe një gjuhësinë. Ale kush na falje? Falë të mohas, selamun. Ju përshëndes me përshëndetje ishte me selam aleikum. Aleikum salaumu aleykumu. Po tani takon dy nei lehini si thonëse. Doja nuk është e gjatë apo. Jo nuk është e gjatë. Po na. Oh, uh oh, -huh. oh! Sa i dhaje asojë si padenencë ordan. Ordan nëse në vedi bekarorhanë veç Allahu ta shtof kët mrekullizën e kaq të bukur edhe inshallah e përdor vetëm për shënimin e sehap për fletën tonë do nuk e përdor për dini xona. Sezoni mund të përdoret për shumë këshija, mund të përdoret për shumë të mira. Allahu ja shtof, kjo është një bukurie pa përshkruar, kështu që Zoti ka qallonë sezonin e pazarit nuk blehet në pasion më parë, por unë me siguri jam kuadruar një dregë në zonave kisha blej diçka. Nëse tashit në dashje, të shajt komçi. O menjëherë me zonën ka ajet Kur'anike. Për zonën ka ajet Kur'anike, i cili flet se arzunti Allahu xhalla zelaluhu te lëshano. Allahu prakul dëjapo. O menjëherë propoj një bisedë sot. Ideja e tua ka një nivel të lartë edhe shkencor. Jo vetëm se atë në fillim se ne i kemi pranuar se kritikës, nuk ka problem, por ai kemi pritur se do të ketë kritika të këtij lloji pra intelektualë si p.sh. ndoshta mendoj se në disa raste juqi prezdi ndoshta në personalitetin e profesorëve apo jo a keni pritur që të qe kritikash nga këto aspekte apo jo ju si Hoxha si digjerues tosti unë s'i lloj në pyetje nuk e kam prit, po un vën mirë kështu kur të bëhen si pyetje edhe këto janë pyetje me peshë uh, ë me siguri se ona intelektuale nuk ka shë ushtruar që të ndëgjonë për një hodgjës për shemë mod ligjërata të nivelit të përzir ajeti fizika hadisi, kimia, ajeti biologia ajeti geografi, hadis histori kështu që në këto mombente në këto dita kur ne pojetojmë tash në ndëgjimi i anës intelektualet të shkencave egzakte të një ligjërate për një hodgjës ku komentohet ajeti edhe së bërthet me anën e atomit së bërthet me anën e landeve kimike përmenë të oksigjeni, hidrogjeni, nitrati, karboni. Përmenë atomi, neutron, elektron, protoni, pjesët matim të tatip. Ella e përmenë gjona të cilët nuk ka qenë zakon, nuk ka qenë adet, nuk ka qenë prezent që pre një të ndëgjohen kur si i prej një hoxhës. Ndonjëherë, në pjesë ndoshta me siguri se të gjithë intelektualet këta se bojën as velas, unë më ndjej velas se ndodh kjo, po me siguri në përta të njëjër, pe ndërkalar mund të thën se mir hoja në anën e vetë fetar, në anën e vetë të intelektit e lëndëve të, të cilat i ka studiuar për shembull si Hoxha Jakupi apo shokët e tij. Pashkë të drejtut. Po pse pse për shembull atomin, pse për shembull, pse për shembull kimien, pse fizikën, pse gjeometrinë, pse algebra për shembull, për mëhen kur siç ka qenë dhe gjeodësia, për shembull kur për mëhen kur si xhamim, pse lidhën të gjona këtu. Etash. Ka njerëz të cilët pa drejtë, nuk janë drejtë të informuar e dinë Se fëra me lëndët e veta është një fushë e cila ka gardhin e vet. Ne ta shohish që janë tash shkenta, një fushë, studimet e ka gardhin e vet, dhe do konsiderojnë se janë shumë pak. Njëri konsideron se Hoxha kur të bën kështu e bën aq gabimin e madh sa që prej pre, fushës veprimit vet, e kthen gardhin tani e kthen edhe në çetrë gardhin fushën e ujit. Eksplendoj, jo. E vërteta Andrishe, e vërteta është se qëllimi i zbërthimit të ajetit ose të hadithit nga ona ime si individ tashmë po flas në onës kënsorë kitabën e djergës Allahut kush më shumë dorsta kush më pak, është qëllimi më evojë popullatas tonë me dije, është qëllimi më evojë intelektualëve tonë me dije, është qëllimi më evojë muslimanëve në përgjithësi me dije, se Kurani i Kerimi is i përkthier, edhe i zbrthier mirë, edhe shkencaz, e përkthier, edhe i zbrthier mirë, shkencëtarisht me argument pamohushëm, të dihat janë niga. Të dihat janë niga. Etash pra, xhaja kur e shpjegon ajetin, edhe thot për shembull se Kurani Kerim as përmen atomin. As përmen atomin Kurani Kerim. Zem fami ja me peshën e dritërin e hyra, dhe menë ja me peshën e dritërin e shrrën yra. Kush e punon një atom mirë ka me pa, dhe kush e punon një atom keq ka me pa. E tash, as atomi do të ndahet në pjesë matimta, por çdo pjesë e matimta ka atomi që janë elektronë, neutrone dhe protoni. Jan përmen Kurani Kerim pjesët e matimta të atomit. Ato janë përmen dhe qëta është allahu ka thonu ala akbara ala askara min dhali kella mubin, matimta dhe ma, ma, matmoja pjesë dhe matvogla pjesë atomi janë të allahu qëllë e gjelaru të përmendur anë korani kërin në dhe nga kërë thëmë këta nuk kemi kalu më dë një fush të hujë kjo ajonja, kjo a ketë shkenz kjo a ketë dituri, kjo a shket diturian për disi ashe allahu qëllë e gjelaru po këtu kam edhe një fjallë të thëmë se Nachozi Nieri për njerëzve mendon se hoxha me zbërthimin e ajetit edhe të hadisit më, duke u shërbi me me komentet e komentatorëve të shkencës eksakte me e, si fizika, si biologjia, e lëndë birologjies, kinifik, astronomi, seismologji, këtë janë lloj-lojë lëndë të qera. Ku kush mendon se hoxha ka dalë për një vendin çetrin ka gabuar shumë. Jo, lëndët nuk janë të kërkuij. Lëndët janë të gjithëve. Dituria është të gjithëve. Aja cilsi Allahu xhalla xelalu. Gjele Ai ja jap dhuratë njerëzit nuk i jap dhuratë Qjetër, kush as mundu më shumë din më shumë, kush as mundu më pak din më pak. Para çkaq, në unluks oftë mungesë. Ni hozhi i avçuar në çdo fushë, ose prekit fushave më pak, disë deri fushë më pak, deri fushë më shumë, është pozitive, është e dashur që popullit keta si hozhallar. Po nëse ni intelektualish dheni shkencës, sikur i biologjisë, i fizikës, i mjekësisë, e din mjekësinë shumë bukur, qjetër e din fizikën shumë bukur, qjetër e din matematikën shumë bukur, joni ja shos astronom shumë i mirë, joni ja kimis shumë i mirë. Edhe për shembull për Faja nuk e din ni ni Ilmi Hall. Në shkakan e Mihallajë. Et është, ai mendon se është intelektual. Ai mendon se është intelektual, edhe mendon se si ta dië fizikën mirë, bollash para ta jo. Ai unë nuk po them ai ta dië komentin e hajeti tash, po di pak diçka fikurorin. Ta dië tani vler primera vetë titat diël me hallë të di rregullat. E kështu do të jemi ndokët, më nuk duket se do të jemi kështu më të mirë. Unë unë nuk, unë nuk jam embriolog. Po kur embrilogjia është kuranikerime tek. Dol kurtatek i atek i për shembull sky sky në Skype, në Skype vetëna preki ulë nëpërmjet ajet në liradatë mia, po ai zbarthimi i asaj si lond jetin mjekut embrilog. Unë a tek i për shembull vendin ku rritet fëmia. A jash i cekor në, në nës, disa ajete në Kur'an e Karim në barkun e nonës, a është disa ajete i cekor. Mir po undu kam se aftësi që ta zbresaj atë mmedicisht, ajo prapë jet mjekut, se mjeku na dpuna shumë i përthosën, a unë preki si kënd për shembull në Kalimsit, sepse ekisë kjo është në Kur'an e Karim e lirë. E ta është ajo, nuk të fjegot nga unë e jemi, për shemë, unë nuk jam njëri atomistë. Ja, për shemë, dhe kam një nj, nj shemë bëllë freskë. Një ditë me një shërtë, së të bise duë më tha se ti ke thonë se atomi bomba atomika është haram. Unë thash, është haram. Kusë është haram? është haram, bomba atomika është haram. Pse e thashë në këtanë se është haram? Ndo shta ka qenë të njëzit e pakoptuar. ës Inta in e e e in, in, in, in, in, këto intensen e fundit e kancëkun intensen e fundit e kam pas për qendrën ligjratat e mia ligjratën time ardhit se m'an fund për çka është ndërtu m'an fund për çka është konstruktu m'an fundi për çka është strehuar ajo ministri i morë për të pëdorënd me mbi njeriu asa sharamë asa sharamë me mbi njeriu ne po mirë me mbi njeriu me shartë shikarash haram Me mbid njeri unë me brisë shkash, harap Me mbid njeri unë me kerë shkash, harap Me mbid njeri unë me revoni shkash, harap E qëtash Ato shkat në kuptojnë për shpeti sojnë këto Ja brisë ki ka në haram, ta se bumit ka njeri Kere ka në haram, ta se bumit ka njeri Jo, ne këto nuk e kemi për qëllim atomin si atom ashtë harap Nuk e kemi ati për qëllim E kemi për qëllim bombën atomike E kemi për qëllim për kesh përdorimin e briskit Ato Briskin e kanë me pre me premishin, me praivarin koren e dur, me prej dardën, me prej mollën, me prej njëri me ta. Pra ai si bris nuk është harap, po është haram mënyra e kispordorimit atij. Atomi është shumë jo e mirë, ai është pehallallave më të mua se Zoti e ka kriju. Po ai duhet të përdoret për energji, për shembull, duhet të përdoret për ndëmijën e për ndëmijën e për ndëmjen e qyteteve duhet përdorur për rrimën për rrim përfitimin për përfitimin e rrimës për ndëmjet qendrorë për diçka shkaj shumë shumë shumë më dobishme për njeriu me fjalë qira po tha më në fjalë duhet përdorur atë që kushton duhet përdorur që kushton jo ja me, me prezadit me strehu një bomba atomike për 2 milion njerëz për 3 milion njerëz në hudhje me me 1 njerëj në një fjalë kanë kë me 1 njeriu kush ku ja ka dhënë të drejtë me 1 njerëz në milione kush ja dha kush kush ku mor i morra të drejtë ku kanë marr vizë ku a marruai pasaportë Pra, uh, haram, qelim, bot, el el baha, baza, kur samano këtu pra haram ke te kan për qëllim e kan për qëllim se çdo gjë on kët bot, e asl e libaha. Fillimi i gjaneve baza rashallat, mirë, po kur nisin ato më keç përdorë kalojn haram. Kto janë qëllimet tona. Mirë, po me njerëji, i cili e hap radion për shembull, edhe hap e çel kasetën e tonë në gjërat e tjetra çimaj nën shtupçan për shemo. Edhe lan dëgjojnërë ndan javës, ni kasetë, ose ndan muajit, ni javë, ose ndan kasetës, ni insert shum batizat shum shum shum veçantë në zgambuar për shkak se ato janë një zinxhir shpjegimsh, një zinxhir shpjegimesh nëpërmjet të cilëve ne kemi për qëllim që më shumë fjalë tonat pak pjesën popull, më shumë fjalë, më shumë, shumë mundi ton diçka të mirë të popull e pra për çka kush na kush nuk dëgjon i jo vëshmuë po situlen hortë me indër xhamies për po shembull xhamin Kubanovës me një ndorën e gjatë me një ondronësh me një on edhe me dy qohxhën të thonë se ka skufi ka sku ka sku penga merr në luftë edhe shkon me kaçveç emir çka ka buar gjën luftën penga merr me ka ka sku kur ka sku ncellën dat ka sku ncellën luft ka sku sa u shtar meta në disa shaida meta djesorob nuna gjesa të plagosur ajes çka kusurra kush, kush me atë çka sku penga merr në luftë dërgacsi kamo kundë ka dërdor kishka ku t'dujë pse qi nuk kanë ai në fillimin të rimbalim nders pse te shkolla është shumë sistemi i bukur i vuar kur trezilia mësuesit më smramin kjo është një tem shumë i bukur kjo është një sistem shumë i dashur i nxënësit pastaj i mësuesi pra del mësuesi dalin nxënësat në fillim i nxënësat tropara të një mësuesi del mësuesi dalin nxënësat në fillim i nxënësat janë përpara kur trezilia mbrapa janë kur trezilia më dar të jamja cichta më jamja cichta hoja te kri Musha Jamini, to e kri hoxavi, njeriz. To e kri. Në moment me të shkolla, mësuesi po do më dal, njosa tani më ardh. Ço të njosa a ditë? Mësoj ditat. E ra fiçitina njosa Venjamit, dhe jam undohet me e komentoj hoxën për shemb, thotë, sot tha hoxha çështu, çka sa hoxha tu? Çka tha? Kur ka filluar ai me fol, ora 19. Kur ke ardhur ti? Ke ardhur 5 minuta, 5 minuta në 19. Ti po e komenton me 5 minuta në 19 që ka ardhur në ligjërat të përgatitur 5 të orë. Për shembull çikopat me vite të largë, me vite, me vite s'i mundot ajo punë, s'mundot. Këta unë e shoh mungesë kam thon xhami, këta e shoh mungesë mëdhe, edhe elusi unë popullatën toler i nin tonxhin, në këto nort msimet që paratiçi legerën, s'ka rregull. Paratiçi legerat, tieshat e, edhe ta ngjojsh nirgjerat mëx legerate, ko pas kohe ta dish në fund se siguris, me sigurise gruni duhet më prit në natën e kthar bashduj. Po Kemë rëdi shlirë mekanik pas fare tra in kuadrat më djys. Ale kuşna in kuadrat. Këna më dike? Unë na le kuçerar. Para çite Nagib Bellanouj Tangakoumanova? Unani Nagib. Sore deshata prishendes Mollaji Jakub Sendy Asite. Po. Eraje ajerimin era Ramazanit. Po. Po eraje Fitr Bayramit. Ne dëshiroj çirim shumë të shpejtë suksesë në jetë. Kaq kishta. Faleminderit. Faleminderit. Selam aleykum. Nagib mund të shih. Ah, voglushit Nagib dhe unë uroj festën e Fitr Bayramit edhe inshallah nesër. Kalon mirë në familje, dua të përshëndetesh nën në babën, prindit, vllajën e mavesh, çakin familje, edhe të dilesh Luis me shoktë të tuat, kënaqesh në të pesta të bukës, acidi kanë bleti edhe shokëve të gjithë popullit. Edhe inshallah në hesabet të dera Bayramit, kalon i mirë ashtu si çikli kaluar Ramazanin mirë. Elus Allahu Xhallal Xherul, që Zoti ti ta jap shëndetin familjes tone, prindve tëu, to, familjes të ke. Edhe edhe një arpa të them, në tëra ditët e të Bayramit, inshallah kalon mirë në llojtat të, të, të, të tua. Fikësh kujdes së ditën e Bayramit mi të vijnë. Kujdes. Praf. Kujdes. Ne po jemi prapë bisedes më parash e pasojë të vlimi bisedes në arumbullafim me gjithë delegatë që është mbajtur, përse sepse është në të mirë dëgjuesve. Pra pyetja më parash më ishte lidhur me kritikat me këtë fjalëra nga ana shqiptare. Mirëpo çka ka bërë në po, me niveli me xhamatin? Çfarë ndonjësi është niveli me xhamatin dëgjuesve dhe, dhe dietarëve, përgjithësisht. Raporti i mesyrës. Unë mendoj se nuk do ta zgjas. Unë mendoj se është momentalisht një balancim shumë i dukshëm. Është një balancim shumë i dukshëm se në Korani Kerim Allah në surët rumë në fidelik e jetin il alimi kjo fej është fej e intelektualme kjo fej është fej për ata njerës që mirën më shkendë për shkak se ato ma për shkurti mu i me artër të kuptimi asaj që, që përcjelët edhe trasodet nga ona e ulemave të Korani Kerimit në popol për atë shkak unë mendoj se në këtë kod në kone fundit tash ashbave një palancim shumë shumë shum i dukshë më këtë fushë në almrri do të gjeje karrat në joje vendin e vet, dukush se në fe sofra e feja tas sofra e madhe, aty nuk ka ku fi faktikisht sa, sa musafir mund të ulet. Ja kemi padre dius, ale kush në padje? E paraqitet dërgata nga shaqe të lotat. Po, nuk janë. E ju përshëndet, me përshëndetje Islame, selam alejkum. Aleikum selam. E uh, dëshoj të përshëndet edhe një herë dhe ju falenderoj për liderata të uh, uh, jetë mall Ramadanit, uh, uh, hojse Jakob uh, uh, Gjëllës e këllëtë dhe i dëshiraj shënë në të shpejtë ndarë familja gërishë nga shati lëta Ju falim dërën për në këndrinë La thërën e mirë Lë gjëllëshë falim dërët Allahu jëvë prunë të Ramazanin Kështu javë bafë Ramazanë në Kabul e javë prunë dita të fitër të bajramit me gzime dhe javë orojmë festën e madhe juve në familja. Gjej, inshallah, këto dita i kaloni mirë në fisë edhe në miqësi shkoni i vizitoni. Allahu zhëllë gjeralu, për gjithu më metin e Muhammed në safasë dhe për juve, mire më dhe mare prunë dhe prunë dhe inshallah, falem në nëritë shumë për një kuatrim në juve. Po ne janë fëndur dhe ju sen, mu shumë i mbivdenc se dhe ju sen e kanë qar të qartëshëm qëllimin e emisionit, nuk ka të bënë ne pyetje profesionale. Jo, jo, na paivam, s'tan. Ju më vini këtë leo. Jo, por më nuk e din atë se kur do të më ngarkuaj dhe kur do të fut. Edhe ne prapë vazhdimi të thesin me kat si ju si ta kanë më mirë drama dhe zonë. Por kur është fjala te krasimi, kur thej se është një balancim i dukshëm në xhamat në përgjithësi të popullata. A mund të habë një krasim lider me xhamatin e Tiranës vë xhamatin e Bols Sarabër për shembull ose nga Perendimi ku ka muslimanë në disa fusha po por në disa fusha jo në ato fusha që mund të baj asha jo se ne i bajm disa fun të cilën botën Arabi nuk janë prezente në Ramazane kam fjod por shembl njën kuadrimi jonë me fmi edhe me të mdaj edhe pleçte pa mundëshëm të cilët me shkop shkojnë në gjami për një namaz të ravijës 23 qatë me regull nivel populor nivel populor me regull në botën Arabi kjo nuk ka a që falet të ravija me një mënirë mandrish e pak për shemblë falem me disa gjamiat e treqat, falem me hatme, falem me jo hatme, falem pak ma shpejnë disa vendit, disa vendit e falem nga dalë, ka dalim këtë fushë. Na jemi në këtë stadium ma të mobilizuar, mendoj unë, ma të, ma të mobilizuar. Mirë po, që ka ndodhin do punë në botën islame, për shemblë në Ramazan, këtu të na ju që nuk ndodhin, po se di a ka mundësi në ardhëmëritin e arme ndodhë. Edhe këtë nuk e di, për shemblë, nuk kam qenë prezent, shokët e mimë kanë tregu se në gjamiën e për nga merit, alesat u selam, gjatë 30 bitve të Ramazan, <obey> në gjamiën mërënda, këta e 20.000 sofra iftarë për misafirët. Nga doratorët e ndryshëmë, nga njerëzit që ofrojnë për misafirët iftarë në gjamië për nga merit, se e, muslimanet shumë angazhojnë për omra në Ramazan tashë. Tashë asihach, heme në gjekë. Dhe ato njësë që shkojnë në Medine të, të vorri të dashur, të vorri zëtë rjesë, ata e fali namazin xhaminë atij xhaminë e bukur xhaminë fascinuese e Muhamedit Mustafa as-Risalat e Medinës atëhi kam dëshir çka ka muslimani ose muslimane shkon gja le shonsit ta shafsësh farm rrekolli kaqen at në shtëpi të bukur të Allahu xhalla xhalla xhano nizat min sopra kthean për 30 dit në këtë, unë së ditë nga xhami këtu në, në Svidën e Arandrop jotë na këtu në Armory kët ki ishte në shemb në Kairo në Kairo e kanë projetuar se ajo una gjerova vetëm në Ramazan Edhe atë Ramazan në jetën time më asnjëherë nuk, nuk e harroj. Mund të kam ditë faktikisht se ashtu mundet me të qenë, për shkak se pa çen Ramazan ti spëdin se çka punon do për të vini Ramazan. Është paprijetur atë dinë. Po, këto e paprijetur po pa, edhe ajës patahjeruar në Ramazan, vetë vite, as ndamas, pas vitej janë ndamasa. Përkundrazi nuk ka qejërova Ramazan, po në fund i ra koha që provimin ta Ramazanin që janë bashkë, edhe prapë ndodhi që unë ta ajëroj Ramazan atë me shokëmi. Un luka shumë se si besedu përpara që ta di se kjo do të ndodh. Qyteti Cairo është në 201 milion, njerëzit nuk e dinë se është 201 milion, shumë ashtë në në në të të të një taje është në 221 milion. ë Gjestore, ajo është një qytet shumë i komplikuar me komunikacion, është shumë qytet i komplikuar shumë ë kera të cilët bajnë, as autobus edhe taksi i vogël edhe i madh edhe kamion, të gjithë shka janë regjistruar për me bajt nakë i thojë në arabisht transport. Jan 5 milion kera. Në shterve privat këtu ke rrë transport çajën 5 milionë natëti. Tregisru. Është katastrofë, ti e dimi vetë ti ke me një venda djeka im natëb. Dimi vetë ti ke semafor të i prit me kalur rrugën anenat dimi vetë këna në pamësh, është është merr. Në një mënyrë për mënyra më mirë por pa as bukurin, sepse sa më shumë njerëz dash bukurin, shumë njerëz bukuria, njerëja pas bukuria më e madhe, ai zbukuron kët botë, mos më konë kë bota shtret e praqka kërë qipër shumë njëzë mësë mështit ke shumë pemë, shumë frite, shumë, shumë bukur në rejkot po gjisë more para iftarit në Kajro, edhe gjisë more pas iftarit në një qitetë 21 milion asë një mizë në rukë se ke asë një gjallënes nuk e ke në rukë vdesë qitetë 21 milion unë e ajo më kametë më në kokë së më ka metë, -Kok, të hejka së një are gjimësore para iftarit blokohet kejta 20 milion qitetë delë me kerë në rukë që at Te jamia Usainit Vinerz 2030 ton, tonorez 2030 tonkrizim 20000 ton vin me mish me tonë e mish e marrën çadren si pa si si ku, atë edhe zin iftarën e sifir një muaj kush kaloi Për një muaj kush kaloi po më para se një pikë ajë veç frutosh në çadër edhe han iftar frutosh në çadër var sifir pa dip pa us interesim kur kuizë kugji forat parat ka don derdë argëjoje në një muaj material Edhe këto sot janë ndodhur në Danjaraj, oksi. Kto kto janë? Kto janë? Kto janë? Agjesh ka ndodhurin, kështu ndodhin. Edhe në skenë tek ka ktu's ka është një mobilizim i bukur shumë agjithsh. Me limuria prej mrinjrave s'a jese, jo, jo rat kuptimin saj, po kështu më ro. Me siguri. Kemi shumë çka më thonë. Ka filluar është ngritet. Me siguri. Ja, të tradhë juës se most most presë shumë linjë, kurrë faljes ka pritur shumë, alë kush na pajtise? Alë ro? Të më mamën. Po ti të njohim njërin nga kërmë? Po, në njëzi. Dhe sot ka të ka pasur ndër grupe. Dhe i të dëshiraj shërinë së më të shpejtë? Shumë shumë shumë farimderit. Dhe i uraj fitër bajlamin. Natër në një farimderit për në kodilimin dhe për uresën. Farimderit shumë për dëshirën e flakë që Allah u gjellegjelëve të për sënë të përmësoshën dhe të timë, me sigurisë e a i lutit e ju e kam i pranua dhe onë do t'je mirë, insha Allah. Ja, sa onë të përshemblë, në fillimin e misionit isha ma i doblët se tashë. Me siguri isha majdovët, për jo për jo thëmë, me sinceritet, Allah o është i madha i prej rahmetit ati, prej mëshjënës ati, në nuk lërgojemi. Pra të gjithësit me të vërtet për bëgatër i misionin sënë tëmë. Me siguri. Kështë të përshjivët edhe në të kjo se jëri më mirë. Unë, unë ksoja mi disponuar deri te ndajram papaf asnjë problem edhe jam i gatshëm për këtu ta bëj deri te ndajramit. Më të sigurt e bën mamia, të thjesht që rata po këtu djeg jus deri ne, që rregullas pokemi mund të çaja transmetoj deri nga qysh as e luqjam. Po poim nesër deri te ndajramit këtu. Poja jemi atë të çari po njerëzit të shkojnë me fan ndajramit. Aja është zgjoren. A si do që kemi prapë djegus. Alo, në. No, Alega ma. Mirëmëngjes. Demija ju përshëndet nga qoftë i kerkë. Ku jesh, mami? Po jam. Ti mira. Demija ju përshëndet e të namë. Selam alejkumetullah. Për zemërtes, e përshëndet nëna Mërfendija Kukusi. Ashtu vajve se ekipi realizo gusira d'Albania. Ju falënderojmë nga rregjëshë rregjë. Ne ju falenderojmë që na e bën të mundësh të dëgjojmë liderat të Mullahën Djakupit për mërzë vazhdim. Dhe erës 1000 Mullahën Djakupit. Ne shpresojmë të shpë. A keni të shtori të shka përë? A të të të vetëm ju rejë festën e bajram, fitër bajram. Falimderit përësët dhe komplimentet, selam alim. Ju falimderit zëtri, ka lëpë shëmir në familje, edhe në shoqëri, ka lëpë shëmir, ja urojë festën e bajram, juve dhe gjithë besimtave, Allah u Ramazan në Kabul, insha Allah, falimder për dëshirat që Allah u Gjelalu ti pranën të juve dhe ne së bashku, juve dhe ne të jemi mirë, insha Allah, në alëmëri. Qastu që, që me qëllim që ta vejmë vetën shërbim edhe ma fujtë ma fortë se sa kemi vu vetën shërbim. Qaj a qëllim ju në majmohë, dhe se edhe me limbje kalonë, por kër e vejmë vetën në shërbim, kështu edhe jemi mirë me shnetat herës, dimë në ullë mo, edhe dheri ku, ku ndojnë populli, dheri ati dhëtë flimë kam pa problem. Pozë, ju gjatë legjatave kini cekur edhe sot ja prana të legjatë në qështimë në leja të nderuar fizik presidenti sa të kemi shumë mosafirë këtu në vitin e djatë të Ramazanit mosafir nga jashtë kuma novar se motetova kësaj bari më siguri që është pjesëti e çëre nga Gjermania ku jetën apo jo ak kam ushtir disa përgjymatrinë gjermaniën dhe më shkërgoni dhe çfarë të më ndalish se është dhe si ka qenë një frakacsi më nisë këni informata më të qësishme ose spa ku çish këm punuar atje nëse pyetni për xhamin time ku kam xhamin tuaj personalisht pata eksperier maxers unë nuk shkova më në Gjermani por vështë se isha ndarmas në viti që erdhën shtëpi Edhe mos kam çen tash mas raba zonit mund ka ardhi garantë. Pra, ajëhet nëse arritët të vizat të shkojnë në vizitë diavorshe, edhe ajëku në Mjekët, në kan lip Mjekët e mi, në kan lip se të mibajnë disa kontrolla kështu. Edhe nëse realizohet viza, unë do të shkojnë Gjermani prap për një diav kështu një Nico Scott, edhe do të kthejam prap. Edhe dhe tash unë kur shkova në Gjermani ishte viti 90, gusht 90-të Ate në gjamiën që këshinë fëndu me përnune përkozë në, për në, në shë të të tërsonë. Të gjelë. Unë isha i në ish nëmë.